«А ми видерлися високо», – сказав Ганелон. «Здається, що досі не зина, але…» гай єдинорога!» – перебив його Рендом. «Ось воно що, поглянь!» І він не помилився. Галявина перед нами рісніла волунами, з-під яких було джерело, що породжувало той потік. Місцина ця була більшою і розкішнішою, та й розташована не там, де мало б як підказував мій внутрішній компас. І все ж подібність була більше, ніж просто збігом. Єдиноріг піднявся на скелю біля джерела, поглянув на нас, а тоді відвернувся. Певно, він милувався океаном. Що не ми рушили далі, гай, єдиноріг, дерева і потік набули найприродної ясності, немов усі вони випромінювали особливе сяйво, від якого мінилися барвами і ледь помітно тремтіли на краю сприйняття. Почуття, що зринало у мені, скидалося на хвилювання перед пекельною гонитвою, І з кожним кроком мого коня з довкілля по нас щось зникало. Відношення між речами змінювалося, роз'їдаючи мої відчуття глибини, руйнувалася перспектива, переміщуючи об'єкти в полі мого зору. Здавалося, ніби все вмить, показала повноту своєї поверхні, нітрохи трохи не збільшуючи зайнятий простір. Домінували кути, а відносні розміри враз видалися кумедними. Масивний апокаліптичний кінь рендома, що заткував та іржав ураз нагадав мені Герніку. Картина Пабло Пікасо написана у травні 1937 року на замовлення уряду Іспанської республіки для павільйону на Всесвітній виставці в Парижі. Тема картини, виконана в стилі кубізм у чорно-білій палітрі, бомбардування баскійського міста Герніка в квітні 1937 року. Железний згадий – основний елемент картини, коня, що падає в агонії, бо пронизаний списом. З тривогою помітив я, що і нас самих зачепив цей феномен, рендом, який боровся зі своїм скакуном і генелон, котрому досі вдавалося стримувати вогнедишника, також змінилася під впливом просторової мрії кубістра. Але моя зірка витримала не одну пекельну гнитву, та й вогнедишник багато здолав. Ми припали до коней, відчуваючи у них рухи, збагнути яких ми не могли. Рендому, зрештою, вдалося нав'язати скакунові свою волю. Та доки ми їхали, перспектива продовжувала змінюватися. Далі настала чергова, черга світла. Небо щорніло, але не так, як уночі. Воно скидалося на пласку поверхню, від якої не відбивалося нічого гісінького. Те саме спіткало і порожній простір між предметами. Здавалося, у світі залишилося єдине світло, породжене самими речами навколо, але й воно поступово блідло. Білизна зринала з різних прошарків буття. І велетенським, жахливим, у своїй сліпучості видавався єдиноріг, який стукав копитами об повітря і виповнював 90% буття повільним рухом, що міг знищити нас, якби ми зробили зайвий крок. Відтак залишилося тільки одне сяйво, а потім безмір ні мити. Світло зникне, не заставивши нічого, навіть темрява, Лише індірав бутті, що тривала мить або вічність. Тоді повернулася пітьма, а за нею і світло тільки в оберненій подобі. Світло виповнювало проміжки, окреслюючи порожнечі, що мали бути предметами. До вух долинув шум води, і я збагнув, що ми зупинилися біля струмка. Першим тактильним відчуттям стало тремтіння зірки, а тоді відчув запах моря. Перед очима поставила біринт, або ж його викривлений негатив. Я нахилився вперед і речі облямувало ще більше світла. Відхилився, і воно знову зникло. Знову вперед. Цього разу ще далі. Світло розсіювалося, додаючи відтінки сірого в план буття. тільки колінами м'яко я попросив зірку рухатись. І з кожним кроком щось поверталося у світ. Поверхні, текстури, кольори. Позад мене інші також рушили. Лабіринт не розкривав своїх таємниць, але набув особливого сенсу в контексті світу, що відроджувався навколо нас. Варто було спуститися нижче, як повернулося відчуття глибини. Море, що розляглося праворуч, відділилося від неба, з яким на мить з'єдналося в колишній Урмеєр – Прадавній океан, де води були вгорі і води внизу. Потім це видавалося бентежним, але доки явище існувало, я взагалі не помічав його. Ми спускалися кам'янистим схилом, що починався в гаю, куди привів нас єдиноріг. На сотні метрів нижче лежала ідеально рівна ділянка міцної первозданної скелі овальної форми, велика вісь якої сягала кількох сотень метрів. Наш схил звертав ліворуч, описуючи широку духу, що м'яко облямовувала скелю. А праворуч не було нічого. Круча різко спадала в дивовижне море. Тепер усі три виміри, здавалося, повернулися на місця. Сонце знову стало величною кулею, розпеченого золота, яку ми бачили раніше. Небесна блакить тут була глибшою, ніж в амбері, і жодна хмара не тьмарила її. Ні острів, ні вітрила не порушували співмірну синьову моря. Я не бачив жодного птаха і не чув жодного звуку, крім наших власних кроків. Велична німота охопила це місце того дня у чіткості мого сприйняття лабіринт нарешті знайшов собі місце на поверхні внизу. Спершу мені здавалося, що його викорбувало у скелі, але під'їхавши ближче, я збагнув, що він був її частиною. Рожево-золоті вигини неначе наче вени в дивовижному мармурі, видавалися природними, однак наявність розумного задуму в ньому була очевидна. Я натягнув вішки. Решта, під'їхавши, стали поряд зі мною. Рендом праворуч, а Ганелон ліворуч. Ми довго мовчки дивилися вниз. Темна плява із загостреними краями, рухаючись від зовнішнього краю до центру, перекреслювала собою ділянку точно під нами. «Знаєш, – нарешті сказав Рендом, – здається, наче хтось зрізав верхівку колвіра, відтяв усе по самій темниці». «Так, – відповів я то якщо шукати подібність, виходить, що там лежить наш лабіринт». «Так», – повторив я. «А ось та заплямована місцина тягнеться на схід, туди, звідки прийшла чорна дорога». Я не кивнув. Розуміння ситуації поступово міцніло, перетворюючись на впевненість. «Що ж тоді це означає?» – запитав Рендом. «Здається, все узгоджується з реальним станом речей, але разом із тим – Значення досі вкрити таємницею. Навіщо нас привели сюди і показали це? Ні, воно не узгоджується з реальним станом речей, сказав я. Воно і є реальним станом речей. Ганелон повернувся до нас. У тіні земля, яку ми навідували, де ти провів стільки років, я чув вірш про дві стежини, що розійшлися за гаєм, мовив він. Той вірш закінчувався так. Обрав я менш протоптану з доріг, заробивши вибір свій на вік. Вірш Роберта Фроста «Необрана стежина». Почувши його, я згадав, як ти колись сказав мені – всі дороги ведуть в амбер. І тоді я замислився. Ця думка не полишає мене й досі. Для вас, людей однієї крові, нема сенсу робити цей вибір, Бо вас чекає однакове закінчення шляху. Розумієш? запитав я. Ти розумієш? Вважаю, що так. Він кивнув, а тоді вказав рукою. Там лежить справжній амбер. Так, погодився я, справжній. Кінець.